بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمه العليا وعلى آثارها الشامله للاوله والأخرى واصلي وأسلم على محمد اجماع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد وعلى اله واصحابه واتباعه من جميع العبيد اما بعد فيقول المؤلف العلامه بكرب وزيد رحمه الله تعالى في كتابه الحليه الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والاخره محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعه وقفو الأثر للمعصوم قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم بجنوني تkiendelea na silsila za durus katika hili mtalib alilm baada ya muallif rahimahullah ta'ala Sheikh Bakr Buzait baada ya kutaja ikhlas ambao sharti ya kwanza ya kukubaliwa ibada kama tulivyoona kuwa elimu ni katika ibada zilizobora na ili ili mtu apate thawabu na akubaliwe matendo yake aliyoyafanya hususan katika kusoma kufuata njia ya kutafuta elimu lazima atimize sharti ya kwanza ya ibada ambayo ni اخلاص نفي لي الشارطيا pili ambao ni تمي صلى الله عليه وسلم اسم المؤلف رحمه الله تعالى ثانيا الخصله الجامعة لخيري الدنيا والاخره في لي بعدا ya kutimiza ikhlasi ewe wanafunzi jua kwamba pili linaloku lazimo ni sifa muhimu alhaslatu aljami'atu li khayri walakhira. ni sifa na jambo lilokusanya khairi za dunia na akhera. jua kwamba jambo la pili ambalo unatakiwa kushikamana nalo ewe mwanafunzi. ni jambo ambalo ni muhimu sana kwako mwanafunzi jambo hilo linakusanya khairi ya dunia na akhirah nayo ني محبه الله تعالى ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم نكومبندا مونييزيمغو متكفو نكومبندا متومي محمد صلى الله عليه واله وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعه نا مپنزيهايو ايلي ياوي سي ماداي تو يامي نيكوي basi uyatimize uyahakikishe kwa kumfuata halisi kufuata halisi kufuata kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam kisawa sawa kwa uhalisia umfuate mtume sallallahu alayhi wasallam kisaawa bi tamahudhil mutaba'ah wa, wa qafw al athar na kufwata na kushika nyenzo zake zile athari zake mtume sallallahu alayhi wasallam Uh, ambaye yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-ma'sum lil-ma'sum al-athari lil-ma'sum njia yake mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba yeye amehifadhiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi na nani ambaye ni mbora wa kufuatwa kama yule ambaye amshapatiwa tazkiya kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba huyu ametakaswa kutokana na madhambi na makosa hakosei katika sheria nani mwingine wakufuatwa? nani ambaye kwamba anapaswa tuwe ni mwenye ni mwenye kumuiga ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam pekee yake na ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwambia qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum sema Ewe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akiwaambia watu wako in kuntum tuhibbuna Allah ikiwa e nyinyi kweli mwadai kwamba mwampenda mpenda zingu, basi mapenzi ya kweli imefungamanishwa na kunifuata mimi fatabiuni basi ikiwa kweli nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu nifuateni mimi yuhibbikum Allah Mwenyezi ikiwa e kweli nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu nifuateni mimi niwelekeze katika njia ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atawapendeni waaghfira lakumdhunubakum na atawasameheni madhambi yenu kama livotaja kuwa hii ndiyo asili ya pili au sharti ya pili ya kukubaliwa matendo na pia ndiyo msingi wa pili katika hali ya hii katika mapambo ambayo mwanafunzi atakiona ajipambe nayo baada ya kujua kwake kwamba elimu ni ibada na akatimiza sharti ya kwanza ya ikhlasi na akijiepusha na malengo mengineyo ambayo yana khalifu au yanaharibu ikhlasi yake basi vile vile pia inampasa yeye mwanafunzi kuitimiza sharti ya pili ya ibada ili elimu yake ikubaliwe na apate thawabu kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya ibada hiyo ya kutafuta elimu ala wa huwa mutaba'atul kitabi was sunnah nayo ni kuifata e, Kitab kitabu cha Mwenyezi na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wali'tisam bihima na ashkamane na kitabu na sunna na ajiepushe na bid'a na ahwa za upotofu zenye kuopoteza watu simekuja athar simekuja nusus kwanza ayat kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyingi mno Na hadithi za mtumi صلى الله nyingi mno bali na athari za salafus salih rahimahumullahi ajma'in katika kuhimiza kufuata nyenzo hizi na athari hii zimekuja nyingi mno katika mahimizo ya haya nikaangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataja asema wa Ta'ala وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون بعد يا منيزيمو قبل هي حكمنا امر كubwa kubwa katika amri za dini na sheria ambazo ni katika hukumu muhimu muhimu bali na hukumu yote ambapo kwamba akiashiria aki pia vile vile na jumla ya mambo yote yanofungamana na dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nahadha sirati mustaqiman. hii ndio njia yangu iliyonyooka akiashiria katika akamu hizo tulizozitaja kwamba kabla ya ayahii hii ametaja ahkamu kubwa kubwa za kisheria za, za dini ya Uislamu na akaashiria na zile ahkam na sheria zinazo dini ya Uislamu kwa ujumla akasema kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyoooka na ameiweka wazi kwa waja wake kuwa hiyo ndiyo njia yenye kuwafikisha waja kwake yeye na kwa pepo yake na ndiyo njia nyepesi na iliyonyoooka na ni mkhutasar Nizungu akatwaamrisha fattabi'u ifuateni njia hiyo ambayo iliyonyooka ifuateni njia hiyo wala tatabi'u subula wala msifate vi njia njia لو watu watakuwa wanafuatana e, kuelekea katika sehemu fulani wakawa wakomstari mmoja wanafuatana katika safu moja basi utawaona kwamba wanampangilio lakini pale watakapoanza e, kila moja kushika njia kinyume na ile safu yao gina kenda kulia mwingine aenda kushoto bila shaka watakuona wenyewe kupotea basi hivyo hivyo mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambie kwamba fattabi'uhu ifwateni njia hiyo wala tattabi'us subula msifuate hizo njia ay aturuqal mukhalifa li hadha الطariq. njia zinazo njia hii jiepusheni zye, nazo msifuate hizo kama hivyo ili muweze kufaulu na kufuzu katika dunia yetu na akhera Fatafara bikum mkifuata njia hivyo vingine njia vingine vitawpotezeni mkafuata kulia na kushoto vitawpotezeni na hakuna baada ya kuwacha njia ya sawa isipokuwa njia zinazoelekeza katika upotofu na ndio sababu Mwenyezi Mungu akaifanya njia moja akasema wana hadha sirati na hakika hii moja ndio njia yangu akaifanya kuitaja kwa umoja na akaegemeza kwake kwa ke, sababu ndio njia ya kipekee ya kuwafikisha waja kwa na yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye mwenye waja wake waweze kupita njia hii na kwa tena Mwenyezi wa Ta'ala wama wama na kile alichowaleteeni mtume wenu alichowaleteni mtume na hii ya kusanya dini yote kwa ujumla kila alicholeta cha dhahiri katika dini na yale yaliokuwa ya, ya, ya, ni ya siri katika mambo ya dini yote usul wa furu zote alizokuja nazo mtume sallallahu sallam zina walazimu ni lazima kwa waja kuzifanyia kazi asema الشيخ ناصر السعدي وهذا شامل لاسول الدين وفروعه ظاهره وباطنه وانما جاء به الرسول يتعين على العباد الاخذا به ولا تحل مخالفته اسما ايا هي انكسني وما اتاك الرسول لا يالاولتين متومه هو يكسني كلا لو كان نايو ketika ya asili misingi madhubuti ya dini nafuru, na furu na matagaa ya dini dhahira wa batinu ya na katika mambo ya dini na kuwa yote yaliokuja nayo yataayyanu yamlazimu kila mmoja alal ala ibadi alakhadha bihi wana paswa, wana chukua, na wa napasu kuichukua na kuifanyia kazi watibaihi na kuifuata wa la tahillu lahum wala si halali kwake kwa mtu yoyote kuihalifu kwe na kwenda kinyume na maagizo ya Mtume صلى الله عليه وسلم ndipo akatwambia fakhudhuhu wama nahakum anhu fantehuna ya la wakati zeni jepusheni jepusheni nayo hii ni katika katika aya zilizokuja katika maamrisho ya kufuata ya kuwa kufuata mutabaa yani sharti ya pili ya kukubaliwa ibada ambayo ni kufuata kama alivyo mtumi mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata dini kufuata mafundisho ya mtumi sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu amesema alaykum bi sunnati jilazimisheni alaykum ni amri yani shikamaneni kwa lazima ni, ni jambo la lazima juu jilazimisheni na kufuata suna yangu wa sunnati alkhulafai ar-rashidiin al, al namshikamane na sunna ya mahalifa wangu waliokuja baada yangu wakashika njia yangu almahdiina waliongozwa ar-rashidiin ambao uongofu wao umetoka kwa Mwenyezi Mungu tamasaku biha nayo na mtu kushika kitu ushika kwa mikono yake shikamaneni nayo wa'dhu 'alayha bin nawajiz. na muume mongate kukutumia magego elea mwisho kutumia meno ya mwisho yale makubwa mazito kuuma mkashikamana nayo hii ni kinaya mtume sallallahu alaihi wasallam kutuhimiza kwamba kushikamana na sunna kwa hali ya juu akatumia tamasa tamassaku shikamaneni nayo ambapo kwamba utumika mikono kushika wa adu عليها بالواجد na mume kwa kutumia magego yale ya nyuma kabisa ya mazito hiyo pia yani mtu aliyoshika kitu chochote kwa mikono yake na komeno yake ni ngumu kumngooa na kum, kumtoa katika kile chokishika basi shikamaneni wa na sunna kwa njia hiyo wa iyakum wa umur na mjeepushe na mambo mambo leo mambo ya kuja kila siku yale mambo yanayokuja kuja mapia mapia Khususa ni katika mambo ya dini fa inna kula muhdathatin bid'ah hakika kwani kila yanaokuja ya, ya katika mambo ambayo kwamba ni mambo leo katika mambo ya dini huo ndio uzushi katika mambo yanoyetwa kwamba hii ndio dini ya kileo. haya ndiyo mambo ya kisasa kama takafakuja kuona ni uzushi wa kila bid'ah na kila uzushi ni upotofu na pia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd yataki zuwa katika dini yetu hii kile chicho kuemwa taregeshwa mwenyewe na pia salaf rahimahumullah walihimiza katika hili asemah Abdullah ibn Fairuz al-Dailami rahimahullah ta'ala balagani ilinifikia mimi anna awwala dhahab din tarku sunna ilinifikia katika yale lotambua katika mambo ya sheria na mambo kwamba ni muhimu umma wa Kiislamu wajue ni kuwa jambo la kwanza litakaloanza kuenda katika dini ni watu kuacha sunnah watu kuwachana ku, ku, kuwa na sunna na wakiacha sunna watashikamana na bid'a kwa hivyo kufuata dini watu watakiwa wafuate dhahaba din tarku sunna kwenda kwa dini dini kupotea ni watu kuacha sunna watu utakapoacha sunna dini itakuwa inakwenda asema yadhabu ad-din sunnatan dini itapotea sunna sunna moja baada ya sunna nyingine sunna kwa sunna ikiachwa sunna moja dini inapungua inapowachwa sunna nyingine dini inapungua basi kila watakapokithirisha kuacha sunna basi ndipo vile ndivyo vile vile dini inapungua na inapotea kama Yahabu hablu quwwatan quwwatan kama vile kamba upoteza nguvu yake eh, kwa kukaa muda mrefu ikawa inanyauka basi na kila ikitumika inapoteza ina, ina nguvu basi hivyo hivyo ndivyo dini itakuwa inapotea Wakala al-auza'i rahimahullah alayka bi man salaf auza'i al-imamu al asema ilazimisha na kufuata athari za wale walio katika wema katika umma huu wa inrafadha, wa nas na hata law watu watakukataa ata watu watakukataa wakakupinga wakakuwacha, waka, waka wa iyaka wa ra'i najiepushe na maoni ya watu katika mambo ya dini jiepushe na hayo fuata dini kama ilivyokuja wa in zakhrafuhu hata kama watapamba maneno yao kwa maneno mazuri mambo yao ya uzushi wakayapamba kwa kwa kwa, kwa vyoote utakavyoipamba fana al-amra yanjali wa anta ala tariq kwa ni jambo litakuja kubainika kwamba wao hawafuati dini litabainika wazi pale unaposoma unapoendelea kudumu katika njia ya sawa na umeshika ile sunna itabainika tu kwamba wao hawapo katika, katika dini kwa hivyo fuata dini ndio njia pekee na kule kufuata maoni ya watu itakupoteza itakutoa katika njia ya sawa fana al-amr injali wa anta ala utakaposhika utakapo dini tu na uka, uka, uka, ukawa ni mwenye ku, kuambatana nayo na kujilazimisha juu yake ukashika sunna ya mtume sallallahu na kubainika kwa hao aliofuata isiyo dini Itakuja kubainikiwa na kunakufadheheka kwamba hawako katika sawa wa anta ala tariqin mustaqim halikuwa wewe uko katika njia إليه يا سواه تكيانغاليا كاتكا قاوليا كنتكي شرحيا العلامه شيخ بن عثيمين ديو يا هايا اسايم شيخ بن عثيمين كتكشكو بعضي تو يا لا شك أن المحبه لها اثر عظيم في الدفع والمنع حكون شاك Mtu kupenda kwamba mapenzi yana athari kubwa sana katika kumsukuma mtu kufanya jambo au kuacha pale mtu anapokuwa anapenda hakuna shaka kwamba ina athari yake kubwa katika kumsukuma kufanya jambo lililaloipenda au kuacha kufanya jambo ambalo halipendi Ithani almuhibba yasaa gaaia juhdihi fi alwusul ila mahbubi. kwa sababu kila mmoja hutoa juhudi za juu ili hujitahidi kwa kiwango cha juu mno kuhakikisha kwamba amepata kile ambacho anachokipenda na anajaribu kufikia kile ambacho kinamridhisha au kinachomkaribisha karibu na yule anayempenda na hali kama hii المهم اكتاجه ketika كيفاسير ايه قال كما الشيخ العلامه الشيخ محمد بن صالح ثم ذكر المؤلف الايه التي يسميها علماء السلف علماء السلف آية المحنه اسامه كش مؤلف يعني بكره ابو زيد اكتاجه ketika ماتني ketika هي تطالب العلم ايه امباؤ علماء السلف wa nazwoni wa salaf wa naaita ayatul ya imtihani aya imtihani ni aya ipi lianna aqwam lianna qauman idda'u annahum yuhibun Allah fa ta'ala ta'ala kuna wa'tu walidai kwamba wanambinda munyezungu munyezungu akasema ku ili kuwapatia mizani na mtihani wapate kujipima na kuhakikisha hayo waliyosema kama ni kweli in kuntum Allah sema ewe Muhammad kuwaambia watu hao in kuntum Allah ikiwa kweli basi nifuateni mimi ni nifuateni mimi tasduku fi da'waku mtakuwa ni wa kweli katika madai yenu ya kusema kwamba mnampenda Mwenyezi ikiwa kweli mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi madai yenu yatakuwa ni kweli mtakuwa kweli mmetimiza mahaba yenu kwa Mwenyezi Mungu lana sharta walmashruta fi qawlihi in tuhibbuna llah fattabi'uuni kwa sababu eh, sharti na kile kilichoshurutishwa zote mbili ziko katika aya hii aliposema ikiwa nyinyi kweli mnampenda Mwenyezi Mungu basi nifuateni mimi lakini jaa aljawab fa ttabi'uni yahbibkumullah jawabu almuhim ni kwamba hapa shekha sema kwamba almutawqa ina tarajioni mimi fi mtakuwa mumesema ukweli katika madai yetu ya kukusudia ya kusema kwamba nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ataja la anna sharta walmashruuta fi qawlihi in kuntum tuhibbuna Allah au yaani ilyo shurutishwa katika aya ikiwa kweli basi nifuateni mimi hii ni jawabu ya sharti Lakin imekuja jawabu kwamba jawabu ni yani fattabi'uni nifuateni mimi Allah ishara tan ila anna sha'na sha'ni an Allah wa jalla wahadhihi wal maksood, jaalana allah wa min ahibaihi asema sheikh muhammad bin salih alothaimin kwamba hii kule kuwa mtu anampenda munyezungu ni jambo muhimu lakini yeye kupendwa na munyezungu ni muhimu sana zaidi na sharti ili litimie ni juu yake awe ni mwenye kum, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo mutabaa sharti ya pili ya kuweza kukubaliwa elimu yako ni ufuate na ndipo akaashiria akasema kwamba e, kama alivotaja pia al, al, wanazuoni walivotaja kwamba jambo sikupenda kwamba wewe kudai kwamba unampenda Mwenyezi Mungu bali jambo ni wewe kupendwa ndipo akashiria, kwamba isharatan ila anna sha'na kulli shan. kwamba jambo la muhimu zaidi la kuzingatiwa na kuwekewa e, mazingatio yote ni kwamba an uh, ni, an yuhibak Allah ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupende wewe wa hadhi hiya ja thamratul maqsood na hiyo hayo ndio matunda katika kufuata sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم j'alana Allah wa iyyakum min ahibaihi Mwenyezi Mungu atujalie sote kama alivyoomba dua hii uh, Al Imam Al Allama Muhammad bin Salih Al -Uthaymine akawa ni mwenye kutuombea diwa kwamba Mwenyezi Mungu yeye na sisi na wale wanafunzi wake waliokuwa hadhir. na wale wanaosoma maneno haya inshaallah wawe ni katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ambao yeye Mwenyezi anawapenda kisha tukirudi kwenye matni akataja muallif وبالجمله na kwa ujumla ewe mwanafunzi tambua kuwa baada ya kutambua elimu ni ibada na ukatimiza hayo masharti mawili ikhlas na mtaba ujue kwamba hadha aslu hathihi hili ujue kwamba hili ndilo ndio hii ndio asili ya pambo tambua kwamba hiyo ndio asili ya pambo akiashiria kwamba ikhlas na mutabaa ndiyo asili ya pambo hili na bila shaka kwa sababu hii kule kutafuta elimu ni ibada na ili iwe ni ibada inayokubalika kwa Mwenyezi mwanzo wake lazima iwe ni safi na usafi wake ni wewe kutambua ni ibada kwamba hii ni kut kutafuta elimu ni ibada na utimize sharti ya ikhlas na sharti ya mutabaa. kwa kumpenda Mwenyezi na kumpenda mtume wake ndipo akasema wa yaqaani minha mawqa'at taaji min alhulla haya mambo mawili nafasi yake katika mapambo katika pambo hili katika kitabu hiki ambacho kinakupa maelekezo ewe mwanafunzi ujue kiko katika nafasi ya taji katika kichwa cha mfalme katika mapambo yote alionayo amevaa mavazi tofauti tofauti lakini taji ndio ambao kwamba yaonyesha kwamba huyu ni mfalme wale wote waliohudhuria pale watakuwa wamevaa mavazi mazuri mazuri yenye marembo lakini tofauti kuonyesha kwamba huyu ni mfalme na hawa si si si, si wao au si, si si si ndio wafalme basi itakuwa ni ile taji kwa hivyo kwamba a mambo mama ikhlas na mutabaa, katika mapambo ya mwanafunzi, nafasi yake ni sawa na nafasi ya taji katika kichwa cha mfalme katika mapambo yote ambayo yanafungamana na, na kitabu hiki kwa hivyo ewe mwanafunzi, e mwanafunzi, jua hili kwamba ikhlas uileke katika kichwa chako na mutabaa uweke katika kichwa chako ndiyo taji yako ndio taji yako katika njia ya kutafuta elimu ndio ambayo kwamba itakufikisha katika kupata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matendo unayoyafanya kisha akasema mwallif faya ayyuhattullab eyeni wanafunzi ha antum hao lai tarabba'tum lid ndi, hawa ninyi ndio ndinyi ndi, ndi, ndi ambao kwamba mume kitako katika Uh, kusoma dars mumeketi kusoma kusoma daras uh, tarabu mtu kukaa kikiwa amekunja miguu mara nyingi ni vikao ambapo kwamba vinakaliwa katika halakati mtu ameweka kitabu chake katika katika mbele yake almuhim wa ta'allaqtum bi na mumejifunga maanisha na kitu chenye thamani sana jambo lenye thamani anfasii ilq jambo lenye thamani mno nacho ninini? ni nini ni talab alilm ni kutafuta elimu kisha akaongeza kusema almuallif fausikum wa nafsi basi na ikiwa mmeketi kutafuta elimu wanafunzi na na ikhlasi na basi na katika jambo lingine kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fis wal katika siri yetu ndani yenu katika nyoyozenu zetu wal alaniyana katika dhahiri yetu pale mnapotengamana na watu kwa hivyo kwa siri na dhahiri muwe ni wa Mungu kikweli kweli fa hiya luddah Mungu ndio maandalizi wa ma na mahbatul fadhail ndio materemkio ya fadila mambo ya, ya baraka kheri, wa mtanzalu mahamid ndiyo mambo ya kuhimidiwa mambo ya kushukuriwa katika, e, katika mambo ambapo kwamba ni mazuri yanashuka katika wale wa cha Mungu wahia mabathu alqwa na ndiyo itakayowapeni wa itakayowapeni nguvu itakayowasukumeni katika njia hiyo mlo uliofuata ndiyo itakayo nguvu wa mi'rajus sumuwi na Ndiyo daraja ya, ya, ya, ya ufanisi na kufaulu na kupanda warabitul wathiq ala alqulubi anil fitan eh, ukamba ulomadhubuti madhubuti yenye kuwa hifadhi na kuwaweka mbali na fitna fala tufarritu basi msiwe ni wenye kupuuza jambo hili anasema Sheikh Ibn Uthaimin katika katika hili fikimalizia sadaka rahimahullahu wa afa anhu amesema kweli huyu uh, al-allama bakra katika kutaja jambo hili la uchamungu na kuwahusia wanafunzi wa yadullu li hadha qawlu llahi ta'ala akataja Sheikh ibn Uthaymeen dalili ya maneno hayo aliyosema Sheikh ibn Abu, abu, abu, abu pale alipouhusia wanafunzi uchaji mungu kwa siri na dhahiri na kuwa ndio maandalizi ya kisawasawa na ndio uh, penye kuteremkiwa na baraka na, na, na kushukuriwa na ndio yenye kuwasukuma wanafunzi akataja kwamba hilo ni kweli uchaji mungu ina umuhimu mkubwa sana katika kusoma katika wana, katika wanafunzi pale wanapokuwa wanafunzi wana uchaji basi watapata yote hayo akataja akasema kwamba dalili ya hayo ni kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema ya, ya ayuha alladhina amanu intaqullaha yaj'al lakum furqana enyi muamini mtakapomcha Mwenyezi Mungu atawajalia furqan atawapa upambanuzi ayaj'al Ay lakum ma tufarriquna bihi bayna alhaqqi walbatil atawapeni kwa kule kumcha kumcha kumuogopeni na kumcha Mwenyezi atawapeni nyinyi uwezo na ubainifu wa kuweza kupambanua baina ya haki na batili atawapeni uwezo wa baina ya adrri wa nafi'a yenye kudhuru na yenye kunufaisha wa na maasi, atawawekea wazi muweze kubainisha wa kutambua baina ya maasi na baina ya taa na muweze kujua auliya Allah na aadaa Allah mawaliyu munizingu vipenzi vyake na wale maadui wa munizingu ila ghairi dhalika mpaka katika faida zinginezo nyingi tu ambazo kwamba kama alivyoshiria Sheikh Bakr Abu Zaid katika e, katika matni watara ta yahsul alfurqan asema Sheikh Ibn Uthaymeen na mara nyingine Hupatikana au mwanafunzi huweza kutunukiwa hiyo furkani ya kuweza kutofautisha biwasilatil ilmi kwa sababu ya elimu na hii iko wazi kwamba waleo wanaosoma kila leo mtu anaposoma hupata kuona kwamba eh, baadhi ya mambo alikuwa kidhania jana uh, kwamba si sawa anapata kuona kwamba mwingine ni sawa au yale yale kwa kidhani kwamba ni sawa anabamba, anapambanukiwa kuwa, anajua kwa anajua kwamba haya si sawa na mara nyingi ndi utakuta watu ikiwaambia kwamba hili sila sawa wengine utakuliza. kwa nini sila sawa hali ya hatuoni ubaya wote kama bid'a na uzushi baadhi ya wa watu wengine utasikia wa kitu wa hoja kwamba mimi namtaja Mwenyezi Mungu tu kuna ubaya gani katika kumtaja Mwenyezi hata kama si njia aliyotaja mtu ume pale mwanafunzi anaposoma hujua ubaya na hatari ya hili kwa sababu ufahamu vizuri na moyo wake akiwa ni mcha Mungu huwa uko tayari kupokea zile amri za Mwenyezi pale Mwenyezi Mungu anaposema wala ttaba'u subula fatafarqa bikum min sabeeli namwala msifu tafate hivi njia njia ikaofarikisha wanajua kwamba hii iliyokusudiwa hapa ni uzushi na pia wanakuwa ni nyenye kutambua maneno ya Mtume sallallahu wa iyyakum wa muhdathat al wanafahamu uzushi olewenu na mambo ya kuzuwazua wanakuwa ni kufahamu kwa uzuri kwa sababu Mwenyezi Mungu anamwafikia kwa, kwa hili na, na mengine mengi katika mambo ya, ya dini mambo makubwa makubwa kila wanaposoma hawawi sawa na ndio tafrika kuweza kuwatofautisha baina ya wanafunzi wadogo wanafunzi wanaanza sasa na wanafunzi wa, wa, wa, wa, wanaoendelea na maulama kuna farak kubwa daraja tofauti tofauti baina ya wote kwa sababu eh, kila akiwa na ndio anaanza utofautishaji utofautisha wake ni mdogo kulingana na yule mwenzake aliyotangulia fayaftahu llahu ala linsani min aluloom ukakuta kwamba munyezungu e, kwa kule kuwa huyu mtu ni mcha Mungu anamfungulia ana kwa ule uchamungu wake anamfungulia kuweza kupambanua e, kwa njia ya elimu yake anamfungulia katika elimu nyingi nyingi wa yasiru lahu tahsilaha ana mfanyie mepesi katika kuichuma elimu akthara mima la yitaki yitaki laa anakuwa anapata uchamungu kuliko yule ambaye kwamba asio mchamungu e, na katika wanafunzi ndio kama tulivyotaja kwamba kitabu hiki ni muhimu kwa wanafunzi kuanza nacho sababu wanapoanza tu kusoma mwanzo utawakuta kwamba kila moja ana tabia zake tofauti lakini lao watu wataanza kufundishwa mwanzo haya itakuwa insha Taala inapunguza ile hali ambazo kwamba huo zaonekana baina ya wanafunzi wengine wakiwa wanakwenda kinyume iko dhahiri kwamba hawafuti njia za za ucha Mungu ni wanafunzi anasoma mambo ya sheria lakini utamkuta na mihalafat mingi hii ni kwa sababu wallahu wa Taala alam pia mngoni msababu wa ni kukosa eh, kupata kitabu kama hiki mwanzo watareta yahsulu bima yulqihillahu ta'ala fi qalbihi Mwanafunzi inapokuwa mcha Mungu wakati mwingine pia katika hiyo ya upambanuzi unaopatiwa na Mwenyezi ya kwanza tumeona aweza kupatiwa upambanuzi kupitia kwa elimu na ya pili hupewa Mwenyezi humpa upambanuzi kwa kutia ufahamu katika moyo wake mina firaasa katika uchambuzi na akili iliyo kubwa na kuweza kugundua mambo mengi katika elimu e, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم laqad fima qablakum min al muhaddathun walikuwa katika ummati zilizotangulia kabla yenu, watu ambao kwamba muhaddathun wana wanazungumziwa Mwenyezi Mungu anawa anawapa anawa, anawa ilham anawapa ufunguzi fa in fi umati ahad basi katika umati wangu ikiwa kuna mmoja basi si mwingine isipokuwa ni Umar ni Umar radiyallahu ta'ala anhu khalifa wa pili ta'ala yaj'alu liman ittaqahu firasatan yatafarrasu biha mungu humjaliya yule anaemcha firasa humjaliya upambanuzi yatafarrasu biha ana nayo mambo mengi ana nayo katika njia ya elimu mambo yaliyo sawa na mambo ya, ya sawa na watu wale wa sawa na watu wasiokuwa sawa ni muhimu sana kwa mwanafunzi kuwa na uchamungu fataqulu muwafiqatan liṣṣawāb utakuta kwamba ule upambanuzi wake alopewa unafikia thawabu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio aliyomfungulia faquluhu ta'ala yajalla kum furqanan kule Mwenyezi Mungu kuwa anawajalieni furqan upambanuzi yashmalu alfurqan biwasaili alilm wa taallum inakusanya upambanuzi kwa njia ya elimu na kule kusoma na pia alfurqan biwasaili alfirasa na pia njia ya pili ya kuweza kupambanua upambanuzi na ubainifu kwa Mwenyezi Mungu anamwafikia nam, Mungu kwa njia ya firasa firasa ni mtu kuweza kupambanua yani mbali na elimu pia. Kwa hivyo acha Mungu wa ta'ala na mtu akiwa msomi basi Mwenyezi anamzidishia juu ya elimu anakuwa na ubainifu kwa njia ya elimu na pia na njia ya akili ya kuweza kugundua mambo mengi. Wal ilham na pia vile vile ilham Allahu ta'ala al insana ni Mwenyezi Mungu kumkopa ufunguzi mmoja katika hoja yake ambao ni wa cha mala yulhimuhu ghairu e, kwa daraja ambapo kwamba kwa amba hampi asakuwa ni mcha Mungu anampa mcha tu kuweza kupambanua na kutofautisha baina ya mambo ya sawa na yasiyo sawa warubama yadhharu lakadha kisha Sheikh Ibn Uthaymeen akatoa mfano kwa wanafunzi waliokuwa mbele yake ikisema na huenda ewe mwanafunzi ishakudhihirikia hi, haya ishakudhihirikia wazi wazi katika njia ya kutafuta elimu fi talabil ilmi tamurru bika ayyamun yakati zingine hukupitikia masiku ambayo tajidu qalbaka khashiyan munibanillahi unakuta moyo wako una khushu una unyenyekevu na kurejea kwa wa ta'ala una uchaji kiwango kikubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mukbilan ilayhi umeelekea kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Muttakiyan mottakiy, ikiwa ina takwa kwa hilo Fayaftahu yaftahu Allahu alayka Mwenyezi anakuwa ni mwenye kukufungulia mafatiha na maarifa kathera Anakufungulia kufungulia ufunguzi mwingi na maarifa mbali, mbali wa ahyanan tamur bik ghaflatan fayanghaliqu qalbuka na wakati mwingine unapikiwa na unapitikiwa na ghafla una ghafilika na moyo wako unakuwa ni wenye kufungika wa kullu na maalumati pia naakuwa ni wenye kuwa ni dhaifu na kiwango chake nasema hadha wa kullu hadha tahqiq liqawli Allah wa taala hii yote inahakikisha inatimiza au inabainisha kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayu amanu aynim liwamin intaqullaha yajallakum furqana minkum cha Mwenyezi atawajalieni furqan upambanuzi na ankum sayi'atikum lakum Uh, wa yaghfir lakum atawfutiyeni makosa yenu ataw ataw kosa na ogofirie, uh, na uh, inshaallah ta'ala zaidi katika darsa ja hizi ni faida tatu ambazo tathakka kulimani taqa kwa yule ambaye kwamba anamcha munyezimu subhanahu wa ta'ala ezime kunjulishwa kwamba atapata jambo la kwanza ya jalakum furqana ikiwa wewe ni mcha Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala anakujalia upambanuzi na ubainifu yukaffir ankum sayi'atukum atawasameheni e, makosa yenu ambayo ni makosa madogo madogo na ana atawafirieni فاذا غفر الله للعبد na Mwenyezi Mungu atakapomsamehe atakapo mja fataha Allah alayhi abwaab المعرفة من يزنجو فングوليا ملango ya maarifa ya ujuzi na kaendelea shekhe mpaka kufikia mwisho inshallah taala tutakuwa na wenyekukomea hapa barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh